«Ого», – сказав до себе, – «то ще покажеться, мої панове, учитель, який сам громадянин, як і інший, який закон відібрав йому право хіснуватися благодатями Конституції і здобутками людського поступу, який?» І прискорив ходи. Доходив до кладки, коли з другого боку побачив Ануфрея. Зупинився, щоб перший його переслухати, але й Ануфрей став, і так хвилину чекали вони на себе. Найпани йдуть, озвався перший онофрей. Кладка моцна, не сафалиться. І шагай прийшов, подав онуфреві руку, але скоро вихопив, бо онофрей по старій звиці хотів її поцілувати. Звідки Бог провадить? спитав шагай. Онофрей потилицю почірхав і показав на турбинку, в котрій тріпоталося кілька рибок. Трохи тробу налипав, зітхав. Колись не те було, не те. Пувало, як човном настав дмухну, то такої рипи нафатаю. І показав на руку від рамені до мізинного пальця. Раз я щупаказ ловив на цілий фіс, як то прителя, а я. А як з фузією до лісу піду, пувало, то що на оці, то моє. Не було стрільця, як онофрей, не було. Хотів ще хвалитися, але шагай, не мав часу слухати, попрощався з ним і попрямував крізь капусницька до мурованої дороги. Тут озирнувся. Межами стрибав он Фрей, малий, худий, як страхопуд у коноплях, а хвалиться, що такого другого стрільця не було, як він. Самодур, збреше, а потім повірить у тую брехню і так уявою доповнює те, чого не дала доля, щоб не нарікати на неї. Одна з комічних появ у театрі людського життя. Сходив з першого горба за житниками, як наздігнав його Леміш, котив своїм кованим возом і гладкими кіньми усміхнений і вдоволений, як звичайно. «Проросідай, пане Шагай!» – Шагай скочив на віз. «Гони Федю показа хрест!» Гукнув Леміш і віз поторохтів порівнів, але за декілька хвилин припинився. Треба було брати довгу і прикру гору – Парубок зіскочив з воза, щоб коням легше було, і Шагай хотів скакати, але Леміш сіпнув його за рукав. Сидіть, коні потягнув. Федь друга річ, він хоче випростувати ноги і показати, що жалує худобу. Але ж бо гора, нарікав Шагай, як на ніч. Ще таких п'ять будемо мати, все лиш з гори на гору, з гори на гору, аж до самого міста. Також якийсь інженір будував і на себе дивився. Понадстав було б рівніше і куди ближче. Але граф не мав би мурованки через свої фільварки і доїзду до велетенських лісів. А знаєте, що воно значить тягнути столітнього дуба по поливій болотнистій дорозі? То тому люди мають витрачувати час і збавляти худобу? А ви ж, як гадали, поки люди не матимуть своїх щирих заступників у Соймі і в парламенті. Бо ти їм буде діятися кривда. То і кривди скрізь так багато – «Що аж страшно? Подивіться!» І показав рукою направо. «Бачите той дубовий лісок? Він якось стрівець торчить серед селянських нив. Гадаєте, чий?» «Селянський, а може громадський?» «Ні одно, ані друге. Графський. За нього довгий час процесувався один тутешній селянин зі скарбом. І виграв. А як же? Виграє на другім світі, бо на цім програв. Ще й своє господарство стратив. За кошта на Бубен пішло. Так скрізь. Значить, ці люди не вміли постояти за себе. Не вміли і не могли. А помогти не було кому. Інтелігенція свого обов'язку не сповнила. Яка там інтелігенція, пане Шагай? Піпі, учитель, решту можна було на пальцях почислити. Десь якийсь лікар або адвокат і трохи тих гімназійних професорів, бо суддів, вроді мого швагра. Нема що рахувати і тільки всього Учитель нуждар, священник-консерватист Що лише тепер можна про якусь інтелігенцію говорити Іншими словами, вина на священників паде Того сказати не можна Є такі, що селянина ближче, як три кроки до себе не допускали, то правда Відправив службу Божу, хрестив, звінчав, поховав І вже він свою роботу зробив але на загал беручи, все ж таки навіть такі наші священники старої дати, аристократи, заслужилися чимало для народу, бо втримали його при вірі батьків і при національності. Недаром казали про нас наші сусіди хлоп і поп, і було чимало поміж нашими священниками і таких, котрих імена буквами запише колись історія якось «Ангелович». Шептицький, Якимович, Шашкевич, Трищаківський, Кочала та інші. До того питання треба підходити уважно і обережно, щоб не зраджувати людей. Москвофілів? А хоч би і так званих Москвофілів. Поміж ними є чимало людей доброї волі, щиро прив'язаних до церкви і національності, котрим тільки закрутили голову всякі зубрицькі і площанські. Москви вони не бачили, по-російськи не вміють, російської історії не знають. Які вони там москвофіли? От коловати це політичне замотиличення і тільки. А рублі, очі добродів? Про таких, що беруть рублі, я не говорю. Це шкідники, яких треба поборювати. Але на щастя їх небагато, бо апостолів було 12, а Юда тільки один. І скільки лиха наробив? Не перечу, що багато злого роблять і наші люди, але, на щастя, як кажу, їх небагато. Решта наших москофілів то, властиво, старорусини, консерватисти, які закостеніли в своїх йорах і ятях, у своїх старинних началах і тому про Україну навіть чути не хочуть. А все ж таки я вірю, що як поступ переможе, як просвітиться народ, то вони підуть з ним, а не проти нього». Тільки їх дражнити не треба Щоб не потрібно робилися героями і мучениками за Святу Русь Отець Ідецький може нам бути добрим приміром Той чоловік також числиться москофілом, А подивіться, як він злегка під нашим впливом зміняється Побачите, він ще колись разом з нами піде І я так собі гадаю Але й інші І інших чимало заверне з дороги, побачивши, що вона на Манівці веде але, як кажу, до справи треба братися хоч гарячо та без засліплення, без шовінізму, шануючи, а не обиджаючи людей. Краще чоловіка переконати, ніж не переконавши зневажати. Бо що він винен, що дивиться і не бачить, або що сліпоту по батьках своїх оддідичів? Так-так, велика робота чекає нас, пане Шага, і ще більше відповідальність, одно й друге, звичайно, заходить з собою в парі. Шагай мовчав. Федько то злазив з воза під гору, то сідав і, загальмувавши задні колеса, уважно спускався з гори. Так минули глибоку долину і виїхали на найвищий горб. Перед ними засинів великий став, а за ставом замайоріло місто. Побачили один з найкращих краєвидів краю. А при дорозі, ніби для контрасту, сиділи сколені дядьки і молотками товкли каміння. Сивий пил сідав на їх вусах і волосі, руки мали побивані і пообв'язувані шматками – один з найтяжчих заробітків у світі.